Kniha 3.100 Vasišta pokračoval. Mysl jedince neboli vědomí jedince vznikne v nejvyšším bytí. S neomezeným vědomím je i není totožná. Podobně jako vlna je i není totožná s oceánem. Pro osvíceného je mysl absolutní brahman nic jiného. Pro neosvíceného je mysl příčinou samsáry, koloběhu životů. Používání těchto dualistických pojmů je však vhodné jen pro usnadnění pochopení, žádné rozdělení tu ve skutečnosti není. Absolutní Brahman je všemohoucí a mimo něj není nic. Všechny objekty jsou prostoupeny jeho silou, jeho energií. Ve vtělených bytostech je točit šakty, neboli síla vědomí, síla inteligence. Tou je ve vzduchu pohyb, v zemi pevnost, v prostoru prázdno a ve stvořených bytostech síla uvědomění si já jsem. A přece to vše není nic jiného než absolutní Brahman. Je to síla rozkladu, je to síla, která přináší žal těm, kteří zakouší smutek, nebo radostné vzrušení těm, kteří se radují. Je to chrabrost válečníka. Je to síla, která způsobuje stvoření vesmíru a zároveň i jeho zánik. Džíva znamená spojení vědomí a hmoty. A protože je odrazem Nejvyššího Brahman, říkáme, že existuje v Brahman. Poznej celý vesmír i své já jako Brahman, neboť já, jež je Brahman, je všudy přítomné. Jestliže já přemýšlí, říkáme tomu mysl. Není to nic jiného než energie nejvyššího Brahman, která není od Brahman oddělena. Pojmy já a tamto, na které mysl rozděluje, jsou pouhé odrazy Brahman. Jedinou skutečností, která je ukryta za myslí, je Brahman samo. Tady i tam, teď i potom, způsobuje energie nejvyššího Brahman projevení jedné nebo více svých sil. Všechna taková projevení jsou jen zdánlivé projevy energie Brahman, nikoli skutečná stvoření. Stvoření, proměna, existence a zánik to vše je vyvoláno skrze Brahman v Brahman a není to nic než Brahman. Konání, konající i vykonaný čin, zrození, existence i smrt, to vše je Brahman. Nic jiného neexistuje ani v představě. Iluze, touha, nenasytnost a pění neexistují. Jak by mohli? když neexistuje dvojnost. A neexistuje-li omezení, je i osvobození neskutečné. Ráma se zeptal. Svatý muži, řekl si, že jestliže mysl na něco pomyslí, tak to i zhmotní. A nyní tvrdíš, že omezení neexistuje. Jak lze tato dvě tvrzení skloubit? ta odpověděl. O Rámo, ve stavu nevědomosti si mysl představuje omezení. Omezení však existuje pouze ve stavu nevědomosti. Tak jako zmizí objekty ze snu, když se snící člověk probudí, tak v očích osvíceného neexistuje omezení ani osvobození.